Студенти скінчили голодування й, згорнувши свої намети, подалися геть. Чим скінчилася їхня акція, знають усі. На місце прем'єра обрано було чоловіка, котрий остаточно розвалив економіку і замахнувся навіть на саму незалежність України. Втім, нічиєї вини в цім не було, як не було її тому, що папа Мушкет вийшов із в'язниці за два дні після арешту. Мало того, перед ним навіть вибачилися що вразило мене найбільш. Тюрягу сів о той старий із поросячим писком. Але, гадаю, ненадовго, папа-мушкет не полишає своїх людей у біді. Тим паче, що мафія його вціліла, хоч і стислася разів, напевне, в десять. Принаймні, а склепій груб-корпорейшт процвітає й досі. Марку Чайківському пощастило менше. Після повернення до Штатів його замкнули до в'язниці, потім випустили під заклад, і після цього він зник. За нашими даними, його прикоцала нью-йоркська сім'я, чиїх представників він так підставив у папи Мушкета. Щодо Тасі та Цуняк, то нею займалася Служба безпеки Тартару. вирішено було, що це юне створіння – надається до оперативно-розшукової роботи. Врешті й сам «Тартар» було реорганізовано. Зокрема, керівна «Десятка» змушена була поставити на посаду віце-президента колишнього співробітника СБУ. Мурат одержав заступника, котрий нічого не робить, однак усі в «Тартарі» задоволені. Нам дали спокій, і фірма змогла прибрати під контроль території, освоєні папою Мушкетом». «Шамрай неначе у воду дивився. Держава нічого не дала нам зі скарбу. Після того, як ми зареєстрували все те добро в райвідділі міліції і здали в банк, минуло два роки. На всі наші запити відповідні установи надсилають ухильні відповіді. Справа, мовляв, розглядається. І в кінці фінансового року... Ну, та Шамрай і так не бідує. Продавши частину коштовностей, він устиг вибигкати величезний дім Купив джип чи і об'їздив мало не всю Європу. А Михайло Сербін пристав до фірми «Патлах і сини». Не знаю, як це йому вдалося, але він напозичав у старого хитрого «Патлаха» цілу купу доларів. Якось я заходив до Епштейна перебалакати про заручника, котру вони взяли без нашої згоди. Проходячи коридором, біч навіть зіткнувся із Сербінем. Його саме виводили з кімнати. Він був у наручниках, обличчя розбито до крові, один вуз одірвано із м'ясом. Монгель і чорний Іван з реготом гнали його носаками. «Бейте эту падлу!» – ревів у кімнаті патлах, немов поранений звір. «Бейте, поки не вирубиться, а потім отлівайте водою і бейте знову! Эти бакси йому кров'ю должны отліться, козлу вонючему!» Я відступив, пропускаючи незграбну довготелесу постать, котра заточилася вперед, а тоді з жалібним виском побігла коридором. «Патріот», – подумав я, проводячи його поглядом, – і сплюнув. Кінець озвученої книги. Читав Павло Жиряченко. Київ, 2004 рік.